Apirilean egitekoak ziren, mainan egoera dela eta pusatu behar izan dituzte, azkenean inigo urkudok jakinarazidu ustailaren amabian eginen dituztela Euskal autonomia erkidegoan hauteskundeak skundeak Eusko legibiltzakaren osatzeko eta gero hortik izendatuko dute lehendakari bat gurekin hortaz mintzatzeko politikaren behatzaile fina Ionantza, egunon? Bai, egunon. Bueno, Uztailaren 12a. da koronavirusaren e, koronavirusaren garaia oso aski freskoa da. Zergatik Uztailaren amabian an egin berdituzte hauteskundeak. Beno, ez duke ondo erran bezala bigarren saiakera da eta litekeena da Uztailaren amabian an ez izatea ere eta hirugarren saiakera bat eginen litzateke, ba, ziurrenik irailean edo urrian bertan. Eh? Mm -hmm. eh, Hai zuzen urrian eh, amaituko da eginsalaldia eta Uzaleaen hamabiko hori eh, lotua da eh, egoera sanitarioari beti ere eh, osasun baldintzak eh, beteko balira emanen eh, lidatik. Bueno, eh, Urkulu eh, presidente Gisa Dolenakari gisa badu eskumena badu aukera beraken nahi duenean eh, autoeskundeak deitzeko, eh, behar ditu berrogeita amauztegun, hauteskundak deitu ezin hauteskundetari hori egiteko, beraz berak nahi duenean dehi ditzake hauteskunde horiek. Beraz, behar da pentsatu, lehenik eta ben, normala denez, urkuljurin olabait komeni zaion data bat hautatu duela, ezta. Da? Mm -hmm. Data hori, zerrati komeni zaion aztertzen badugu, nik uste, ondorio garbi batera iritsi gaitezkela, eta da, geros eta gehiago atzeratu, Egoera orduan eta okerrago ezan endela oroar gobernu guztientzat Zergatik bat ziurrenik gobernuek duten beldurrek handiena Estelako pandemiaren edatze bat edo berredatze bat Baizik pandemiaren ondorioak ekonomian eta maila sozialean Atzemango direla giro eta gehiago Eta beraz horregatik Urkulu lendakariak lehen bailen daitu nadeitu dut eskundeak mm -hmm. Oposizioak nola hartu du oroak kontra dira? Data horren kontra? Bai, eh lehendakariak eh, oposizioarekin eh, bilkura bat egin du, eh, alderdi guztiekin, eh, alderdien alderdie mai bat osatu du. Eh, Eztabaidatzeko autoskune data hori egia da alderdien mai eh, horretatik, ez dela inolako dastasunik atera. Baina, ala ere, lendakariak aurrera egitea erabaki duela, ezta? Beraz, horrein oposizioko alerdi entzat, e, bueno, badaune bitxi samar bat, ez duzen, haiek e, e, autoeskonde hauen nolabait horrein e, egitearen kontra dira, baina aldi berean e, lehiatu beharra dute derrigor, ezta? Beraz, e, ikusiko da, horrein nola e, planteatzen duten euren autoeskonde kanpaina baina nolabait e, bueno, egitearen aurka azaldu ondotik dut, hori ere, beha, biskat bitxia ezanen da. <hazim> ha? Aipatu duzu, behar bada, inigo jurentzat momentu egokia izan daitekela, edo, edo berantago izaitea txakago izan entzela beretzako, koronavirusak bestalde nola baldintzatuko ditu emaitzak zure ustez eragin izan dezake? Benetan e, zaila da aurrekagirik ez duen egoera baten aurrean e, mintzatzea, ezta? Egia azkenaldian aurrekaririgabeko egoera asko e, bizitzen ari garela eta ondoren egia da hori autoezkondetan emaitzetan oro har zela ikusten ari azkenean emaitzak e, nahiko antzekoak izaten ari direla, e, egoerak e, bereziak izanik ere, ezta? ipar Euskal Herrian ikusi dugu martxoan e, parte hartzea jetzi egin dela. Mai eta hori da e, bon, e, momentu honetan e, aditu gehienek duten hipotesi nagusia. Baina egia e, martxotikona e, pasadira e, jada bi hilabete, hemen egoaldean e, alarma egoera dugunetik, eta behiraz eurrun geratzen dena martxoa, eta beraz orain horre bi hilabete falta direla e, uztailera bitarte, eta zeurrun gera daiteken ema jatzau e, Uztalian botu ematen den une horretan, ez da? Beraz, e, ni ez nintzakea benturatuko gehiagio esatera e, austen tziba nabarmen e, igoko dela, momentuko bentzatu. Uztailaren ema bian egiten badira, orain kampaina asiko dala ez da, laizte, edo jadan ikasiada egin batean, e, berezia izanen da hori? Bai, e, biziki berezioa izanen da, aspaldiko az, kanpainetan bada tendentzia bat, em, erraten duena, em, em, bueno, gehiago egiten direla kanpainak e, komunikabide begira herritarrei begira baino, eta iruditzen zait, e, koronavirusonekin e, tendentzia hori azeleratuko dela biziki, eta na, biztan da, e, zer girela egingo kampe, zera e, topaketa, jene topaketa handiak eta eta bar, ezta. Legearen arabera kanpaina hasiko litzateke eh hauteskundakian e, badira, ba bi aste lehenago ostegun horretan, ezta? Ekaineko gorentzia ez dut aurrean, baina bueno, ekaineko azkeneko segurazki azken aurreko egun horretan ere hasiko litzake kanpaina e, ofiziala, e, E, e, ekanien horreita bostean, okarazpanez, eta horrek ez du esan nahi, e, kampanian ez dienek, nik uste dute, e, legalki EA e, e, Eusko Autonomia Erkidegoa, hauteskunde kanpaina kampanya nolabait suspenditu batean dago, eta beraz, e, kampanya legalak, ez du e, deus errana ilegalki legalki ez dakarra nahi du, e, bozka eskatzen aldela, esplizituki, baina bestela e, beste gainontzeko ekitaldi guztek egiten aldira, eta nik uste dut aurre kampanian egon bagarela jadanik. Mm -hmm. e, Eusko Jaur aritzen e, eta aldehdi sozialistak e, dute manatzen, bera ere haitzindaritza Eajotak izanik. Espainiako gobehnuan e, aldehdi sozialista da oh, buru, e, Pedro Sánchez da buru, beste aldehdi batzuekin baina bera da. Bi aldehdi horiengan ze eragin izaiten aldute azken hilabeteak, jakin biak direla gobehnatzen izan diren aldehdi batzuk, Batak bestea baino benifizio gehiago izanen du, biek galera... Zure esaz ez, moralki ezteko nola... nola portatzen dira momentuz ezteko, bi alde gidea biek. Bai, hor, leheni garran behar da, egoera bitxixamarrak bitzei izan ditugula, ezta. Zendako, e, gaztetzeko gobernuan bada bazkide nagusi bat, eha jota, eta bazkide txipio bat, e, alderi sozialista, eta Madrilen, Bada, bazkidea hondi bat, alderdi sozialista, bada, bazkide txipi bat, Podemos, mm -hmm. eta bada, eaiota, gobernoa kanputik nolabait sustengatzen duen alderdi azta. Eta izan dira, hien artean tirabira ugari, e, publikoki ki ere, e, bate, batez ere erabakimena eta eskumena, e, bueno, Madrilen izan da, tendentzia bat, e, zentralizazio erako. eta, bueno, zen e, urkulio lendakaria hor gertatzen ari zenarekin eta aldiberean, e gasteitzen ba alderdi sozialistak ba, ia ia oposizioako alderdi baten e, zera e, papera edo hartu du, ezta. Denaden nik uste dut e, konponduko direla, moldatuko direla, eh adiskidegita gisa seguiko dutela eta segurazki e, biek aterako dutela onuraren bat, eh e, gaztetiko gobernuan izatearen onura eta alderdi sozialistak Madrileko gobernuan izatearena dena den hori ebatsi e gabe dago oraino. Zerren erran bezala, etatu ekonomikoak eta sozialak okerrera zen e, einean egin, ba, pixka bat e, sofritzen haseko dira eh, bi gobernuak. Mm -hmm. Bukatzen ari den legealdia behar da gibeltasun pixka bat begiratzeko, zer gaipagin zake gobernuaren egin kizun nagusietan, er, nik manen dizut pixta bat, adibidez autogobernuaren Ba, egeformatzea edo zen aipa menetarik bat, zertan gelitu gira? Egia da hor, hainbat erronka urkulok 2000 amabian sartu zen e, lendakaritzen, eta orduan uneartan hainbat helburu eta E, bueno, erronka ezarri zituen maiganean, eta gila da 2008an girela, eta besteak beste, estatus politiko berria, eta estatutu berria, eta hori guztia lehentasunezko erronka izanik, Baia hamarkada e, batera joan engira, ba, ezerra itzinatu gabe, deuse lortu gabe, eta deuse ere egin gabe, ezta e, hori horrela da, hori, datu objektiboa da ondo, ondoren bakoitzak aztertuko ditu zergatiak eta hori nola gertatu den ez da. E, alor e, bon, e, ekonomikoan edo sozialean ba, jarraipena izan da, e, azkenean e, ikusten da gero eta menpekoago girela oro tendentzia oro e, mundu mailan eta Europa mailan dauden ekonomia joerekin eta horiek ondo doa zelarik baku gu ere ondogoaz eta horiek gaizki doa zenean gu ere gaizki doaz. Beraz, e, pentsatzen alda E, bueno, ba, ekonomiak pixka tobera egin duela azken urte hauetan, tendentzia horien gatik, baina, e, orain ba, guztia, goitzi bera aldatuko dela eta planu ekonomikoan e, egia da e, zailtasunak izan dituela, minorian den goberno bat delako, hemen bakizue, sistema parlamentarioa denez, e, adostu behar ditu e, gainontzeko alderdiekin, gehiengoak eta majoriak egin behar ditu, eta hor, Zailtasunak izan ditu, asean alderdi popularekin lortu du, ondotik Podemosekin, baina biti negoziazio gogorrak eginez. ezta. Beraz, hitz batean esateko, nik uste dute kontinuismoa izan dela, alei entzalionatako itza. Ez uh -huh. kegeko independentistak aipatzen baditugu, EH Bildukoak, zehtan, zehtan dira gara juntan, autoeskundeak ze momentutan atxamaiten dute alderdi hori, edo koalizio hori? Beno, e, Euskal Herdiabilduk e, zailtasun une bat epazazuen, duela urte eta hor dutikona e, gorantz e, dator, poliki hori egia da, ez, ez soberafide, baina gorantz dator, nahiko sendo gainera, eta pentsatzikoa da, utizkondagoetan ere e, tendentzia hori e, mantentzeko moduan izanen direla. Egia da, e, ea emalian, e, oraino ez dela ikusten garbi, e, posible ea jotarekiko alternatiba garbi bat, e, irtetea datozen zen eskondetan, beraz, neurtuko den gauzetako bat izanen da, ea e aldaketa hori, ea, ea aldaketa hori, guk 2000 amabea epatu du, baina berez, berroa iurte badi da, iaia parentesi txip, txipiren batekin, baina iaia jota agintea duela ez da, eaen, aldaketa eta nahi hori eren eurtuko da eta ziurrenik aldaketa aldak nahi hori eartxe e, e, bildukera manen du batik bat ezta ikusiko dugu ea aurrera pausorik egiteko moduan den eta alternatiba hori ba sendotzen den mm -hmm. Beste e, bitxikere bat behar egituko e, diguzuna Galizian ere deituzu ditu uste askundeak eta azken aldietan Galizian eta Autonomia Erkidegoan Euskal Autonomia Erkidegoan egun berean bozkatzen da zer gatzik da hori zer gatzik joitzen dira. <laughs> Bo bazira loturak eh? Galiziar galiziarretan euskaldunen artean eta berriki gaineraz ekite badakizu baina iragarri dute Galizian Galizierazkoen erazko ere ah. irtenen dela, eta badira, badira loturak baina azutuzte hortik doazenik motiboak, ezta. Han pepek du gobernatzen. Izan, bai, pepek du gobernatzen. Ah. E, Badak izue Galizian e, Manuel Fraga hiribarne, e, e, zera maletik euskalduna duena, e, izan dela e, presidentea aurtean mm. hitz e, e, Fraga hiribarne e, frankoren ministroa izan zen, frankismo frankista beraz eta eta ondotik bere ondorengoa edo dago e, Alberto Ruinez Feijodoena eta bera ere Alderdi Popularreko kidea dena, ez da. gainera bitxikiri handia gertatu da, ze zeren e, bueno, EAN PPk ere autoeuskondak egitearen kontra agertu da. Euskadin, baina e, Galizian pepek berak deitu-deitu hautezkunde deitu, e, e, horiek, eta ziurrenik e, emotibo berak dira, e, gobernuek oroar, nahi dituzte alik eta, e, lasterren e, deitu hautezkundeak, eta honetan e, aitzakia benetan e, polita da eurkuluk hori e, daitzeko asmoa agertu izana hori egiteko, beraz, nik gila goik usten dut, e, e, nik uste, e, uste Euskalduna Galiziaren agenda segitzen ari direnik, baina bai Galiziarrak, ba nolabait, ba, oportunismo horretan, ba, aprovechatzen dutela Euskaldunak deitu izan, ailek ere deitzeko egon berean, ez da? Ionantza, mm -hmm. mi esker, gure galde horiek erantzunik, behar justu bukatzeko eta gaiuntatik ateratzeko. Zu gipuzkoan bizizira nik uste? Ez da, ipatzen alde guzu, gara juntan, zertan zirezten, neuhiak inbatean malgutu dira, pixkat gehiago mugitzeko aukera duzu, eh? behar behar behar bukatzeko? Bai, atzoa seginen, provintzia osoan, edo lurralde osoan mugitzeko eskubide horrekin, hemen arazoak dira, noski, Ipar Euskal Herri da joateko, hor dira arazoan nagusiak, Espainian hainitza ipatu da, unitatea lurraldea izan entzela, lurralde baitronean mugitzea, baina, negustet, unitateak jarretzen duela estatua ezaten hori osongi ikusten dugu, zera Ipar Euskal Herri da mugan... Bizi bizikire nokesta e, eta eta beno bai egia da e, askatu dela pixka bat e, egoera e, baretu dela e fase berri batean e, e, sartu a girela eta tira nugu jendea ere eskertzen ari dela datuak oro onak dira hobetzen ari dira nabarmen eta ikusiko dugu ea horri eusten e, zailon hemen e, tabernak iriki dira ostatuak e, terrazak mm -hmm. dintzen direnak, ezakit hor e, nola sotetan bai, bai, terrazak hori e, da, terrazak eta bo, terrazak peteak dira e, jendez eta jendeak kalean da bo, egarri, hegarria bazen itxuraz e, hori eh? <risa> <risa> da, jonantza mileskak gurekin izanik ohoitara dugu ba. zendako gurekin zinen bai bereziki ustailaren ama bian antolatuko baitira araba bizkaia eta gipuzkoan Legebilzako bozak, ni esker zurekin izanik, besaldi bat arte. Mille eskerzuei jaio.